Hur är det i Sverige egentligen för att det är samma det hade ju mer att du ni Alltså hur man i Ryssland och andra i Sverige då inom landet? Tänker du på? det här är lite område, med det i spänningen och mer utvecklade Sverige. det var mer en i Ryssland. Och ja, Falksverksviktigheten var så i Sverige, jag tycker att det göra väldigt bra saker i Ryssland. Men det var inte för gemenliga Ja. Det var ett annat datum som var 7160 tror jag det var. Och du sa att du skulle komma in på det. Kommer det nu eller? Det kommer nog fyra lite. Okej, okay. jag väntar in. dig окружения на сегодняшний день составляет примерно Det är nu är klockan sju så vi fortsätter vi. Den här siffrorna hittat någonstans gång i biografi över Peter hur storet de föddes om det står 1672 och då hade Ryssland 8 miljoner invånare. Polen. 8 miljoner var lika stort, alltså folk, folkmängden var lika stor. Sverige hade mindre än 2 miljoner. Och det var egentligen helt otroligt att. Sverige kunde vara en stormakt med så liten befolkning. Det berodde också på ett väldigt effektivt eh, militärsystem. Um, England hade i slutet av 60-talet, då fick vi inledningsverket som kallades elfte introducerade. Um, England hade drygt 5 miljoner och Frankrike var det folkrikaste landet i Europa med 19 miljoner invånare. Dit, dit, Ja, eh, Peter föddes 1692 Och, 1602. Um, och um, då kan man ju verkligen säga om man ska börja med en kort sammanfattning av hans politik så innebar det en våldsam europeisering av landet och han förde en aktiv politik för att minska kyrkans makt och inflyttande och sen så var det det här att alla Världen vändes upp och ner. Det som tidigare hade varit absolut gott blev nu absolut dåligt, och tvärtom. Som sagt, han var född 1672. Hans far var Alexej Mikhailovich som han föddes i Alexej Mikhailovich andra äktenskap. Alexej Mikhailovich hade varit gift med tidigare med Maria Milaslavskar och med henne hade han väldigt många barn. Men de hade dålig hälsa allihopa. Och så var det då med Natalja Naryshkina andra i morgonen. Och med henne hade han Peter och eh, en syster Natalja. Ehm, Aleksandr i dog 1676 och då var han 42-43 år, ganska ung. Och det här såg en gammal inte som gjorde straff för de här cirklarna. och han hade dessutom bjudit in utländska teatersällskap till hovet och där spelade man som spelades det var ju att man, i polis i det olika händelser i det som liv och sådär där. Och det där såg man också de gammal troende eller stora massorna av folket som någonting egentligen också var sånt det så fort man ändrar allting, det innebar också en tolkning. jag får inte tolka. Så att det var hans straff, Guds straff, för alla hans godigheter. Mm, Men när han dog, då var Peter fyra år gammal. Och då blev hans 15 femtonåriga halvbror blev sar, Men han var också sjuk, sjuklig som alla då söner som salen hade haft tillsammans med Maria Minaslavskaja. Och han dog redan 1682, och eh, då var alltså Peter 10 år och det utropade han till USA. Men då och då man Ivan, eh, en, halv, en annan halvbror som var äldre. Och det här eh, ledde till ett uppror som, som, upp, den som stod i spetsen för upproret var Sofia Alexeina, Peters halvsyster. Och hon var ganska mycket äldre än Peter. Och hon var oerhört maktlysten. Det blev ett uppror som sagt. Och där hände det förfärliga saker. Och Peter, den tioårige Peter, fick då sina närmaste släktingar spetsade på polar Och hemska saker som skedde i Kreml när hans, hans närmaste släktingar mördades. Och det här var något som kom och prägla honom påståelse för resten av livet. De här otroligt skrämmande upplevelserna. Men det som hände nu i alla fall, det var att eh, Peter och Ivan blev båda två egentligen. Och i Krem finns den idag en dubbeltron där de här pojkarna satt. Men de var ju omyndiga båda två, så den som blev förmyndare var Sofia, Sofia Alexina. Nataljana Ruskina, eh, Peters mor, hon hade också blivit mycket skrävt av de här händelserna. Hon drog sig tillbaka med Peter och hans syster till en by strax som måste vara i Frövriga Rönskar. Den där byn låg nära den så kallade tyska förstaden det var där Peter växte upp. Och han var visserligen sade, men han fick ingen riktig systematisk skolning. Till han hade alltid luckor i sin bildning, så att säga. Men han var oerhört vetgirig, nyfiken, intelligent, hade lätt att lära. Och han älskade och visste sig den här tyska förstaden och omgås med utlänningarna där. Och han, lärde la, la, la, han lärde sig både holländska och tyska. Där. Och sen skröter han med att han behövde 14 handverksurken. Eh, 1696 så dog medregenten Ivan den femte. Och då utbröt en max, maktkamp med Sofia, och, eh, som, och då var Peter 26 han han som han var född. Då var han 96 minus 72, vad är det? Ja, 20, ja precis, eh, 22 år. Och denna maktkamp vann han med eh, möda får man säga. Det var också en hemsk upplevelse för honom det här, att han var nära att han blev mördad. Men han, Sofia, placerades i ett kloster, i alla fall. Så att nu då, 15, 1696, var Peter en ensam regent. Hon såg ut ungefär så här, kanske. stilig ung. Och 1697 så företog han sig något som var helt oerhört i Ryssland. Det hade inte hänt Kievrikets dagar. Han gav sig nämligen ut på en årslång resa till Västeuropa. Och där så kallade det Stora ambassaden gick iväg 1697. Och det första anhalten på Stora ambassaden var Riga. Och Riga var ju svenskt vid det laget. Och det var Erik Dahlberg som var svensk åthållare där. Och det som var besvärande och svårt var att Peter färdades inkognito. Han älskade det här att vara inkognito. Och han kallade sig artilleristen Piotr Alexeev. Och då kan man också lägga till att Alexej betyder Alexejs son. Men Alexej för då, då ett folkligare fadersnamn. Alexejevich Det var egentligen Tammevic. Det, det var egentligen förbehållet i överklassen. Han var artilleristen Piotr Alexej. Och eh, då var frågan, skulle man respektera det här inkognit och skulle man inte göra det? Och Dahlberg bestämde sig för att göra det. Och det innebar att den här stora ambassaden blev inte alls mottagen som en, en ambassad som leddes av tsaren. Utan det var inga stora fester, det var inget fyrverkeri och så vidare. Men då blev Peter väldigt sur. Så att när, han, när, han, när han ärurade Riga några år senare så hämnades han på staden på det här nygga bemötandet. Och sen så gick då färdig vidare till Danmark och till Tyskland och till Holland. Och i Holland så arbetade Peter en hel månad också inkognito på ett varv och lärde sig bygga båtar. Han hade verkligen en person för båtar. Och i den här frövrörelsen, den där byn, där, hade det fanns en, eh, där fanns det en sjö. Där hittade man en gammal, dålig engelsk båt. Alltså man kan ju färdas på ryssen för låter allting, man kommer långt på piloter. Och han satte på den båten i stånd och sen dess så älskade han båten och fartyg överallt. Och lärde sig alltså att bygga, bygga på ett varv. Men han var då hela tiden inkognito som sagt. Och det där var ju svårt att hålla. Han hade ett väldigt speciellt utseende. Ni vet väl att han var mycket lång. Han var två meter och tre centimeter. Och det var ju väldigt mycket på den tiden. Det är mycket nu också. Uh, så att, uh, han hade ett påfallande yttre. Yttre och så sägs det att han hade en genomträngande blick. Och sen när han blev upprörd fick han nervösa ryckningar i ansiktet. som man hade haft sikt i samband med det här upproret i kräm, sägs det. Och han alltså, rörde sig väldigt energiskt och häftigt. Um, Jaha, och sen så det som sagt efter Holland som kom vidare till England. Han bevisstade en session i engelska parlamentet och tyckte att det var bra för engelsmännen. Det var ingenting som han ville ta efter till Frankrike och sen så till Wien. Och det officiella syftet med den här resan det var att vinna bundsförvanter mot Turkiet. Men det själva verket var det en slags industrispionage för att överallt besökte han manufakturer och studerade hantverk och så vidare. Uh, och när, när man kom till Wien nåddes ryssarna av nyheten att Sofia hade lämnat det här klostret och ställt sig i spetsen för ett uppror igen. Uh, och då begav sig Peter i ilfärd tillbaka till vara. och där slogs det här upproret ner i en flod av blod. Och Sofia syddes in i ett kloster som hon aldrig kunde komma ut ifrån mera. Nu så, efter den här stora europeiska re, re, re, resan så började Peter att reformera samhället. Men de tidiga reformerna rör egentligen bara vardagslivet. Eh, här ser man en bojar eller, adelsma, eller adelsman som eh, tvingats på eh, nya kläder. Det blev alltså förbjudet att sy kläder efter de gamla modellerna. Utan man skulle bära av tyst eller ungert snitt. Modeller ställdes ut i städerna och man bötfällde skrädd, skräddare som sydde efter de gamla eh, modellerna. Och sen så måste bojarerna och adamsmännen klippa av sig sina långa skägg. Och det där var väldigt svårt faktiskt. Därför att eh, det var väldigt viktigt för ryssarna att ha skägg. För att man ansåg att Gud har skägg. Och människan är ju av skapat ett gott svalbild. Det här väckte väldigt starka reaktioner och då infördes en skäggskatt som var precis som man kunde få behålla sitt skägg om man betalade skatt för det. Men eh, ska se, vad hade jag mer här? Eh, de här reformerna, då kläder, direkt skägg och så vidare, det berörde ju överklassen framför allt men också bönderna fick faktiskt betala skäggskatt. Varje gång de passerade statsgränsen i stod så fick de ärlänga skäggskatt, men det var ju ganska för för dem. Eh, tideräkningen som sagt var... Eh, man hade då eh, år 1500 enligt den gamla ryska tideräkningen år 7209. Men nu bestämde Peter att från och med nu så skulle man tillämpa den västerländska tideräkningen, alltså år 1700. Och hur hade man då kommit fram till det här 7209? Ja, det är inte uppfunnit i Ryssland så att säga. Det är en bysantinsk tideräkning. Där, där hade man räknat ut att världen skapades år 5508 f.Kr. Och det är alltså att man räknar från världens skapelse. Men nu var det slut med det. Mm. Och sedan så militära reformer. För vad eh, var det som hände år 1700? Då. Vad var det för ett viktigt slag? Kommer Kom ihåg. Slaget vid Narva år 1700 och vem var det som vann? Valde tolfte. Det var ju det, det, det, det första som hände. Karl XII blev kung 17 års ålder, att eh, Ryssland, Saxen, Polen och Danmark gick i, gick i förbund mot Sverige. Och då begav sig den här unge Karl XII skyndsamt över Östersjön i syfte för den här och belägrade den, eh, och för Ryssland belägrade Narva, som västerlänget. Och, och det här blev en jätteseger för Karl XII och vi säger sig på piken så att Svenskarna hade tur att vädret det var ett snöglopp var um, slutet av november. Det var i november det här och att uh, snön blåste ryssarna i ansikt och svenskarna i ryggen. Och ryssarna trod, tyckte att det föreför, de svenskarna det var många många fler. Den ryska här var mycket större uh, men som sagt så var de blev rädda och flydde helt enkelt. Och det här var en chock för Peter helt enkelt. Och vad hände sen? förresten ska jag nämna att på som faktiskt är ett väldigt bra museum för att inte har varit där. Gratis inträd och allting. Där finns det en, en utställning som heter Segelspris som handlar om slaget vid Narva. Den håller på ända fram till den 30 november. Det sätter november förra ja, den kanske, den håller på längre. Kast. Det är ett, två års för ett år sedan. Den är faktiskt väldigt fin och det tog så massa troféer. Svenskarna tog massor med troféer i närva. Här ser man en sån här fana, ett baner, ett rysk baner med den ryska dubbelhörden. Eh, men som sagt, va, det här var ju eh, inte bra För kort man säger så. För han, eh, han kunde ju själv aldrig skiljas som en soldatmot som han sa själv. Eh, han blev övermodig Peter, det stod. Peter var precis svärtom. Han var helt förkrossad. Eh, och vad gjorde Karl 12, Han gick i vinterkvarter i Livland. Och sen så drog han sig söderut mot Polen. Och fastnade i den masuriska träsken. Och eh, kom inte till, tillbaka till de ryska områdena förrän slaget med Poltava. Sekt, eller ukrainska då. 16, 1709. Eh, och då vet vi hur tråkigt det slutade. Men Peter han... Först inte tiden alls här, utan han satt igång att reformera den ryska armén. År 1700 hade det 170 000 man, 1708 120 000 man. Och på 1720-talet den största stående armén i Europa. Och det här var ju väldigt effektivt. Då han reformerade skattesystemet. Tidigare hade man tagit ut skatt per gård, vilket ledde till att många bodde tillsammans på gårdarna. Men nu så beskattades varje manlig invånare och det ökade då skatteuttaget rejält för att bekosta de här reformerna. En Peter lockade utlänningar till landet som skulle bygga upp järnverk och manufakturer och de fiktiga förlättnade för religion. Han började påbörjande byggt av en flotta. Ryssland hade ju bara haft de här båtarna, flodbåtar egentligen. När han, via Arkhangelsk den ombesörjdes ju av, av engelska handelsskäck. Och de här ryssarna som kom till Stockholm och handlade, de skärdades också i små båtar som var slavbåtar. Inte väntar egentligen för haft det här resultatet. De var ju rädda för att stanna i vägset ett tid. De tänkte att guldarna skulle krångliga eller inte. För att tredje regäl står de då gick ju fartygen under. De höll sig väldigt nära kusten och gick mellan öar och sådär. men här nu får Peter då att bygga, bygga en flotta och i slutet av Peter som regeringsstaden 1725. hade Ryssland den största flottan i Östersjön och 1714 så besegrade den ryska flottan svenska Leverhang i Udd. För Sverige hade ju, hade ju varit i princip en stark orlågsmakt. Annars. På 1703 så, ja, Börja med den här bilden, det föreställer ju Moskva, Peter avskydde Moskva Han har ju varit med om hemska saker där Och man ser ju på den här kartan, äh, över, överblicken, att det är en sån här stad som har växt fram organiskt Med befästningsmular som Perlund på andra städer Som kände i Boulevard och Robater och så vidare, klingar eh, Medan när 1703 så grundade Peter Sankt Petersburg Och det grundade han på, i när vad heter det? floden Nevas utlopp den Finska viken. Och det var ju svenskt område fortfarande. Det hade ju inte, han hade ärövrat från Sverige, men man hade inte. Freden kom från 1721, så det var ju järvt kan man säga. Och det fanns en svensk stad på den här platsen lite längre österut i och för sig, det vill säga den eh, som heter Nya Skans. Den där stad det var ju en ganska stor stad för den svenska mått med. Den hade ungefär två invånare, men svenskarna hade inte satsat riktigt på och försvaret av den här staden. Så det, var, det var en lätt match för Peter att erövra den. Men nu bestämde han sig då för att huvudstaden skulle flyttas till Sankt Petersburg. Och det var, ju bara, var ju bara sumpiga öar i princip. Inte alls någon bra plats att bygga en stad på. Men han, han, han hade en enorm vilja och var som sagt var enväldig. Att han bjöd in utländska arkitekter, italienare, Cresimir Rastrelli, Kvarengi och så den här började den här staden byggas och han tvingade eh, adeln alltså de som styrde landet så att säga embetsverk och allting svingade från det trivsamma gammaldags Moskva till det här vidriga Petersburg. Det var väldigt impopulärt. Men det som växte fram var en oerhört vacker stad, helt enkelt, som vi ju sen. Den är på 1700-talet, men det är ähm, Det har inte varit i Petersburg som åkt dit. Och man kan, det är svårt att få en riktig uppfattning om hur, hur det ser ut. Och en gång försöker en ta några film som man kan dra ut, och kan man förstå. Och det är taget, det, fotografiet är taget från Isakskapitalen till 160 grader runt så här. Och de som byggde Petersburg, det var svenska krigsfångar och det var tvångsutskrivna ryska bönder. Det sägs att 20 000 typ människor ungefär dog. Det fanns inte verktyg, man fick stå i vatten och bygga. 1709, då ju svenskarna vi svenskarna igen i den franska staden, den svenska staden på Kava. Och, eh, Karl 12 var ju segervis. Han trodde att han skulle vinna igen precis som han hade gjort i Narva. Men det gick ju väldigt illa för svenskarna där. Det blev ju ett stort nederlag. Det här kan man ju då betrakta som slutet på den svenska stormaktsväldet. Det är också ganska kan man ju ha, tänka på att en viktig förutsättning för den svenska stormaktsväldet var ett ryssnande avtal. Sverige kunde inte bli så starkt när det är en stormakt om Ryssland var starkt så att så fort Ryssland hade fått tillbaka sin styrka så förlorade svenskarna den här stormaktsstaten som man skulle kalla mm. det. Ehm Den får ta fånga ungefär 300 svenska officerare och ungefär 3000 underofficerare och meniga. Och de blev ju då krigsfångar och fick tillbringa väldigt många år i rysk fångenskap för att freden slöjde 21st 1721 och då fick krigsfångarna åka hem och många hade, en del hade lyckats fly men inte så väldigt många andra hade eh, dött i fångenskapen men det var ganska många som kom tillbaka ändå sen var det en del som helt enkelt hade jag trevliga rysskor och gått överdropp och sig. Och då måste man ju ortodox och så fort man bli ortodox så man lyss, då var man inte svensk längre. Ut det var ju religionen som avgjorde eh, att man hörde. Men, men som sagt var efter eh, slaget på Kautava så började, då tog också Ryssarna ryssa, tog hela Baltikum ifrån oss, alltså Västland Jylland och eh, Estland, heter det idag. Och Riga blev ju en rysk stad, men det här stadfästes först i många år, 1721, och rysslarna var där långt tidigare. Och nu så började man då ute i Europa se på det här efterblivna tidigare, som man betraktat så efterblivna ryssland på ett nytt sätt. Då började man förstå att här kunde det verkligen bli ett farligt, ett farligt rike på, på sikt. Efter Poltava så höjdes äh, peters status enormt både in, inom landet och utomlandet och, och äh, nu först så vågade han gifta sig kyrkligt. Han hade varit gift en gång tidigare, han hade blivit bortgift som helt ung, men hans äh, med, med en äh, mycket from ljudfruktig ung flicka. hennes hade han förskjutet till kloster och så hade han tagit sig en rina som verkligen gjorde karriär kan man säga. Um, Marfa Skaron var en liten skonsflicka som heter Skaronetagen, när här ryssarna ärövrade Riga och städerna där. Och hon blev först um, antingen älskarinna eller tjänsteflicka, man vet inte riktigt, jo, hos olika adelsmän till Peter träffade denna och då blev hon hans älskarinna och, och så efter på ha vågar henne gifta sig med henne. Så småningom så krövde han en kejsar in också. Men nu satt han igång med sina stora reformer. Och de är ju viktiga. två kollegor reformerade statsförvaltningen bort med alla gamla kanslier som hade vuxit till cirka 60 stycken. Utan en ordentlig liksom, ordning av de kanslierna. Men nu blev det då reformerat reformerades kollegor och de var inte svensk mönster. Man ser här att till och med orden har man tagit statskantorna, statskontoret, kammarkollegiet, kammarkollegiet, kammarkollegiet, så vidare och allra sist det nu, Bergs kollegium, Bjergs Och det, där det heter ju Bjerg på ryska. Andra stora reformer, senaten, en slags, en slags regering. Den gamla bojardomen avskaffades man sen så införde Peter livslung stadstjänst för adel Och det innebar att alla adelsmän måste göra tjänst, antingen civil eller militär. Och han införde samtidigt rangtabellen. Och det betyder att för oss är det naturligt att man har ranger inom det militära. I kyrkan är det också ranger, i civilsamhället har ju inga ranger egentligen. Men det införde Peter 14 ranger för civilsamhället alltså för administrationen helt enkelt. Om någon har läst ryska 1800-talsromaner 1800 så blir det bimlade av geheimråd assessorer och verkliga geheimråd. Ja, det heter ju alla möjliga saker. Och alla, också den högvalen, måste börja tjänstgöra i den lägsta rängen genom tydlighet tjäna sig uppåt. Och det där var ett väldigt starkt brott. Men det gamla systemet som man hade i Ryssland som man snitttjänster var, vilket innebar att alla tjänster tillsattes med, med, efter utredningar om rang, att som hade finaste anor skulle ha de finaste tjänsterna. Men nu, som sagt, var, nu kunde man bara komma till de här högre posterna om man var duglig. Ehm, han gjorde likadant med sig själv. Han började som artillerist med Piotr Alexej och sen så befodrade han sig själv genom hela sitt liv fram till efter freden i Nystad, då utgropade han sig själv till imperator, alltså den fina, fina latinska venevnen på kejsare. Den heliga synoden, det, eh, Ryssland hade ju haft en patriark sedan slutet av 1500-talet. Patriarken dog i slutet av 1500-talet, 15 men den dåvarande patriarken dog i slutet av 1600-talet och Peter tillsatte ingen. ny så småningom så inrättade han ett ämbetsverk, Den heliga Tidonden, som leddes av en lekman. Och på det viset så tog den kontrollen helt och hållet över kyrkan. Den här skattereformen har talat om. Han reformerade den lokala förvaltningen också. Och här har han alltså blivit imperator. Och de här reformerna var väldigt impopulära verkligen. Um, Peter ansåg själv att var ofta väldigt bitter och sa att så fort jag är död så kommer ni att närmaste återföra allt till det gamla igen. Vi kommer flytta tillbaka huvudstaden till Moskva uh, och så kommer ni återföra allt till det gamla, men så blev det ju inte. Om um, vi nu tar bara en överblick över de livägna bönderna, hur många det såg ut i befolkningen så tillhörde 54% procent enskilda godsägare 22% var stadsbönder och 13% tillhörde kyrkan och klostren och 8% var hårbönder, alltså en slags bönder för ett sådant har håvets kostnader men det här över 22 procent var statsbönder för det var en ny kategori av bönder som Peter hade infört och de hade det bättre än alla andra därför för att de, äh, äh, de, de, de sorterade under de vanliga distriktsdomstolarna annars hade ju godsägaren eller kyrkan då jurisdiktionen nästan alla brottmål över bönderna och de kunde till och med göra vissa transaktioner med jord också, men de som jord, helt enkelt av staten. Då hade det då relativt sett bättre, men de hade väldigt, väldigt dåligt. Men då, jag säga så, att jag kan ju säga att de hade det bra, men de hade något bättre. Nu kommer det gå lite fort här, och det brukade göra det inte just bara idag. Och det är att det kommer en serie med svagare hjälp. så är det ju ofta när det har varit en stark klinik det någon anledning och dessutom så var det en orsak att Peter hade upphävt tronfödsordningen och hade tänkt att han själv skulle utpeka sin ja. efterträdare. Men han, han var helt enkelt så sjuk att han kunde inte tala när han förväntades att han skulle säga något. Men å andra sidan, de sönerna som han hade fått med, med eh, Katarina, eh, de hade allihopa. Det var dött allihopa. Han skulle bara döttrar kvar. Eh, Hans gemål och Katarina var i två år. Införde var den som står som grundare av den ryska vetenskapsakademin. Men det här var ju ett arbete som hade förberedts i åratal och var hitat planerna av Peter själv. Så här, när hon dog så blev Peter Piotr Peters sonson. Son. Han hade en son som hette Alexej i sitt första gemål. Uh, och, uh, och Alexei, Sarjevic Alexei, hade uh, varit stått i opposition till sin far. Han, hade, men han var en väldigt svag ledare. Oppositionen mot Peter verkligen behövde en stark ledare, men Alexei var svag. Och han blev också krossad av Peter helt enkelt. Han fängslades för sina uppråverska åsikter och dog efter tortyr. som Peter antagligen själv blev det. Helt nu blev den här unge pojken svar, men det var bara kort tid som vi ser. Nu var det slut på pojkarna så att nu att jag ta då Anna Johanna som var dotter till Peters medregent. i var den femte jag går lite snabbt här hon var ointresserad av rikets styrelse. som fick väldigt ett starkt intressande behovet för den här tiden det var den fiskbaltiska När eh, Den hade rådgivare i Miron som man som eh, Ett kort mellanspel här av Färr Ivan den sjätte. från var till den till Ivan den femte. Vi ser att det var ett barn. Han startade en palatsrevolution. Vad är en kalatsrevolution? Jo, det är bland annat med i Rol, för annat när ögonen Så uppror. Upproret äger rum i palatset, så att säga. Han bränktes, han, han, han hamnade på fästning i Schrösselborn och därför kan tillbringa sitt liv till han dog vid 25 års ålder, Eller något sånt där ett flyktförsök. Dödades. Men sen kommer i alla fall Elisabetta Petrovna, Peter den Stores dotter som satt på tronen som ni ser i över 20 år hon var också ointresserad av rikets sköpsel och också händerna på sina tyskbaltiska rådgivare. Mycket religiös, hon älskade fester och maskerader. Nu har man skrivit ganska mycket mer om de här kejsarinnorna. De har varit väldigt frimodligt behandlade av historikerna under många år. Men Uh, nu, nu, nu finns det mer som att det är så mycket att säga om dem. Men det hinner inte här. Uh, mm. Ingen Petron hade inget. Nu något. Jag bara, nu det, Med de andra som så är det att de var univitiserade. De har varit så att de medvetet skriplåmar. De... Ja, jag tror att ska få se snart. Mm. Ska... Ja, så de var. Och det vi får en annan första, det vi får en annan första, om vi får en annan första, om vi får en annan första, om vi får en annan första, om vi får en annan första, vi ska en det här. Den vi får eh, en annan första, om hon får en annan första, om vi får en en annan som var första Paulstein-Bottor. Um, han hade ryska rötter, men han var lika mycket tysk. och Han kom till ryssland som 10 uh, och Han kom, alltid, han kom inte att triva, så han inte inte. Han måste ju bli ortodox såklart, men det, han tyckte inte om den ortodoxa kyrkan. Han fortsatte att ha lutherska godtjänster. Han uh, dyrkade Fredrik den stora Preussen och hade ett som han drillade, som var klädd i projiciska uniformer. Och han, som ni ser, han mördades efter bara några månader på tronen i en palatsrevolution. Men ändå så hände det något viktigt under det här året. Och det var att när han tillträdde då rasade det så kallade projiciska sjuårskriget. När Ryssland, Österrike och Frankrike höll på att ta koll på eh, Fredrik stora preuzen och då när han blev svar så bytte Ryssland Rysslands kriget. Det är den här som höll på att ut, var nära att utlånas kunde inte bara vara kvar som land utan också behålla sin stormaktställning, med det här ryska stödet. Eh, han hade en mål som också hade utvalts av Elisabetta Petrovna. det var en eh, Förstinnan som hette Sofia, hon ett litet obetydligt eh, Förstende med Tyskland, Anhalt Verst. Hon hade också kommit till Ryssland som tonåring och blivit bortgift med Peter och ortodox. Och Då fick hon namnet Katarina. Eh, hon hade ingen som helst legitimitet i den ryska kronen. De hade en son tillsammans. I alla fall hade Peter erkänt honom som sin son, eh, Pavel, Paul, Pavel, men Många tror att äh, i själva verket att han var son till Katarinas älskade Saldekoff. Förhållandet mellan de här makarna var väldigt, väldigt dåligt. Och Peter var, hade, var tydligen mycket infantil för sin kar karaktär. Men Katarina hon var en realist. när hon kom till Ryssland så förstod hon att hon måste överleva och kvar fick måste hon göra allt rätt. Och det gjorde hon så att hon lärde sig ryska. Hon var ju bara 16 år, så det kunde hon ju göra. Hon talade aldrig tyska med den eh, tysk-baltiska adeln i hovet hon kom från Tyskland, eh, utan bara ryska. Eh, och hon var mycket liksom, from i sina andagsövningar. Och, men det fanns en legitim arvning av den här pavien. Men Katalina lyckades eh, ändå gripa makten och hålla sig kvar ända fram till 1796. Eh, och hon, Kalla har ju fått den här tillnamnet den stora, och varför det? Jo, därför att hon var då otroligt intelligent, smart Hon kunde knyta goda rådgivare till sig, de blev ofta hennes älskare um, Hon var bildad Hon talade franska, tyska och ryska som sagt var. Hon eh, erkände sig i teorin till den franska upplysningsidealen. Eh, hon brevväxlade med Voltaire Diderot som respekterade henne oerhört. När Voltaire dog så köpte hon upp hans bibliotek. Det finns i Petersburg idag. Eh, hela Voltaires bibliotek. Eh, och hon kallades då för upplyst despot. Och det första hon gjorde som regent det var att hon inkallade en stor lagkommission. Och eh, här fanns det då representanter för olika samhällsgrupper till och med några representanter för sönderna och Katarina, de skulle alltså utarbeta en ny lagbok och Katarina skrev själv en hundra sidor lång instruktion och där finns det hela tiden sådana här ord som frihet, jämlikhet, frihet, rätt, rätt och så vidare. Det var ju det här, men genomsyrade upplysningen. Det var ju före franska revolutionen. Men sen så såg det till att den här instruktionen översattes till alla de stora europeiska språken och den var så järve i Europa så att den förbjöds i Frankrike till exempel. Sen utbröt ett krig med Turkiet och då upplöstes den här lagkommissionen. Och den kommer att komma någon liknande kommission för 1905, efter 1905 års revolution men hennes fru i Europa som den upplyste spåt det var grundmurat. Hon förde flera eller hennes rådgivare och hon förde flera framgångsrika krig mot Turkiet. Hamstaden Adessa ärövrades. Krim är från set alltså det blev Krim ryskt från Turkiet. Adessa blev nu utskednings för Rysslands nya stora exportprodukt nämligen spannmål eh, för att komma ner till det så måste man komma ner genom hela västra Ukraina så att eh, västra delen av Ukraina ärövrades och här finns ju de här bördiga svartjordarna så att spannmåls eh, Ukraina såg som hela Europas kolbord ända fram till första världskriget men bönderna där de levde på en väldigt låg som liksom, deras eh, Livnadsförhållanden var svåra, väldigt, väldigt låg levnadsstandard för det sägs för att de skulle ha levt på samma nivå som de västeuropeiska bönderna under motsvarande tid hade varit mogen att importera spannmål. Men det var en spannmålsexport, dessutom var Ryssland med det här laget en stor exportör av stångjärn också. I slutet av 1790-talet så delades Polen tre gånger Uh, och i och med den andra delningen, 1793, så in förlivats hela västerna alltså av Ukraina. Uh, liksom... Vid uh, Ryssland. Uh, Polen försvann ju. Det, Polen, det var ju många uppror under 1800-talet i Polen. Frihets, frihetsuppror. Men de slogs ner väldigt hårt. Uh, Katarina drömde om att erövra Konstantinopel och det här att man skulle införliva hela den slaviska och orkod docksa alla de ortodoxa länderna i ett rike. men det lyckades hon ju inte med. Men hennes son såg hon till att han döptes till Konstantin. När det gällde Katarines förhållande till krig kan man ju undra vad upplysnings idealer vid egna bönder hänger ni ihop. Men det så att när det kom till kvittan så prioriterade Katarina alltid stabilitet i själva verket. Och det brukar ju sägas att bönderna fick det sämre under hennes tid. Men det fick de med vissa avseenden. Fodsägarnas jurisdiktion utökades. De fick döma ännu mer än de kunde döma uppståsiga bönder till förvisning i Sibirien till exempel. Men det var en sak som hon gjorde som blev bättre. Och det var att jag talade ut för stund sedan om att det fanns fyra kategorier av bönder och de som hade det bästa statsbönder, de som hade sämst och faktiskt kyrkans och klostrens bönder. Men Katarina drog in stora jordegendomar från kyrkan och klostren till staten och de medföljande bönderna. De blev då statsbönder och från den sämsta kategorin så hamnade de i bästa kategorin. Men det var ändå. Eh, Bönderna hade det väldigt svårt och ett stort uppror ägde rum på uh, 1770-talet. Det var Jemeljan Pogaciov och det här uh, upproret. Han var och upproret spred sig norrut i och Det var en massa liksom, minoriteter, berskirer och andra som anslöt sig i massor med bönder. Och det var väldigt mycket adelsfamilj, adelsmän och deras familjer som mördades i det här upproret. Och det gjorde Katarina mer reaktionär. Och de ryska trupperna var bundna av ett krig med Turkiet. Men så fort det kriget var slut så kunde upproret slås ner. Och han utgav sig också förut för, för att vara en sån där, eh, falsk trofrittande. Amparator Piotr. Eh, Piotr, alltså Amparator Piotr. Eh, den här mördade Peter III. Den... Eh, oppositionella litteraturen såg sitt första verk. Alexander Radishchev skrev en resa från Petersburg till Moskva. Den finns på svenska i översättning jag Larsson Blomqvist, i Den är väldigt kritisk mot livet i Och Vad gjorde då Katarina med den här författaren? den upplysta despoten? Hon skickade honom till Sibirien och där knäcktes han psykiskt helt enkelt. Jag har tre minuter på mig och ska jag börja berätta om som adeln, för det är intressant, adelskulturen, att genom den här rangtabellen så hade adeln ökat väldigt mycket under 1700-talet. Och det berodde ju på den här tjänsteplikten, för att, eh, så småningom så urolkades den i och för sig för att alla behövde inte börja i den lägstärkiga graden, men då var man duktig och kom från en liksom, eh, familj, eller, eller något sånt där eller statsbefolkningen då kunde man ärlövra adelskap från sjunde och För 1880 är ett ärftligt adelskap, så på det viset ökade adeln väldigt mycket. Men den här klyftan mellan den europeis, europeiserade överklassen och den stora livägna landsbygdsbefolkningen, ökade enormt, liksom motsvarande enormt. Fram till 1700-talet, före 1700 talet då hade den ryska adeln inga stora palats, utan de bodde i trähus på landet för det mesta. De var lite större än de andra, andra hus, men, men det var inte nåt särskilt. Men 170-talet på, på, på, började man bygga och det blev ju Frankrike blev ju då stilbildande i Tyskland precis som i, i resten av Europa som här i Sverige till exempel. Och den familjen, det är den jag ska sluta med, det var familjen Förinetti. Och de har ett palats som ligger i Sankt Petersburg med Fantanka, som är museum idag. Och de var, det var den familjen som var rikast näst familjen. De hade palats i Moskva också, flera stycken. Och de var väldigt intresserade av konst och teater, så de hade teater teaterlokaler i sina palats. Och de var att de ägde över 200 000 bönder. Och de var alltid på jakt efter talanger bland de här bondbarnen. Och när de upptäckte talanger så sattes de i skola. Så att de hade sina egna arkitekter, trädgårdsmästare, musiker, skådespelare, operasångare som uppträdde på deras teatrar. Och den mest berömda är Praskovia Remchugova. Hon var då en lyrisk sopran, oerhört skicklig. Hon var dotter till en smed, men hade upptäckt redan som 12-åring och fick då skolades. Och ni ser att här har hon ett porträtt av sin av Grevers Sergei som hade upptäckt hennes talang. Nikolaj Petrovic. Han var den mest eftertraktade ungkaren i hela Ryssland. Katarina hade velat gifta bort honom med sin soldotter. Men han blev förälskad i Plaskovicin Remsjovova. Han såg till att hennes familj blev friven. Han försökte ledare bevis att hon egentligen härstammade från den pålskadesfamiljen Kavalhoff. Hon hette Kavalhova. Remsjovo var hennes artistnamn. Det är ju pärlade här. Uh, han gifte sig med henne till och med. Och det var ju också något som var oerhört. Det var ju väldigt vanligt att, att uh, de här, um, grevarna och adelsmännen och utnyttjade sina livigna. men Han gick som ena. Det blev väldigt tragiskt för, henne, för att hon eh, blev förskjuten egentligen av sina vänner. Alltså När vänner blev konstnärerna. Hon blev aldrig accepterad av överklassen. Hon hade då funderat på alla scener i Ryssland. Tysklands resor var underbyggs för henne. Men hon, överklassen hade då beundrat henne. Sedan dog och barnsäng och då hade hon ganska långt hans skriven tuberkulos 1803 och då kom det nästan ingen av de här som hade beundrat den så på teatern nästan ingen kom till hennes begravning. Så det är ett väldigt tragiskt fall där. Det kommer också det är ett unikt fall som är mycket vanligast här som sagt ett riktigt dess ämne men 200 000 Ja, det måste vi sluta Jag står här i någon. och förbi.